Bueno, ba, telefonaren best aldean, oier daukagu, e, gure Bruselako korrespontxaletako bat. Arratxalde hon, oier? Arratxalde Eta, bueno, bi kontu ekartzen dizkibuzu gaurkoan. E, ba, Euskal Herriari dagokion gai bat e, ekartzen diguzu. Eta beste alde batetik, e, kumbre baten inguruan ere itzeimar diguzu, ez da? Bai, bai. Daukagu rengo astean e, Bruselan, gure naiko aste intentxo esan dezakegu eta hori 42 ekimene interesariak, honeitzen da uste zen interesariak direnak, bata zuzenean euskal herriko egoerarekin eta eta bigarrena, eskatu Europa maila Europa mailan krisiari erantzunak bilatzeko alternatiben inguruko eztabaidan kokatzen den ekimen bat. Mhm, naizuzu hasiko gera Euskal Herriari dagokio hone gai horrekin. Aldos, ba, urrengo astean, hon aurreko astean zuten Em, Estrasburgoko eh, parlamentuko egoitzan eta badago Europako parlamentuan Euskal Herriko gatazkaren inguruan egon korki lan egiten duen eh, lantalde bat, frientzit lantalde ditzen da, Euskal Herriko eh, gatazkarekiko horrelako ba, akompaniamendu eta laguntza lantalde bat izango balitzu zelako eta antolatu dute urrengo aztean bertako eh, EFA dela European Free Alliance eta horrela alderdi eh, nesaturi gadeko nazietako alderdi agiltzen dituen zare bat Eta berdekin batera, antolatu dute konferentzia bat, e, napur bat, haieteko e, e, konferentziaren e, e, aterrizaje egiteko Euromoko Parlamentuan. Gombidatu dute Jonathan Powell, izango dala Bertan nagusia, eta, bueno, ba, oetama bat europarlamentarik, e, biskate, sekzio biologiko guztietakoak, eta, ba, dute ekimena, Orduan e, egingo da ustegunean, eta, bueno, importantea iruditu, iruditu zaitze, bueno, ematen dio ez, momentu honetan Euskal Herrian enbat gauza ikusten eh, ari zaretela, ba, ematen dio eh, nola bateko, eh, bueno, ek, ek, ekarpena bizibilizatzen du ez, nola nazioatetik alden ekarpen pozitua bat egin Euskal Herriko gatazkaren konpombidearen nora bidean. Eta bueno, argi dago horrelako gauza garrantzitsua direla gatazkaren konponbiderako Baina norokorrean zenolako e, giroa sumatzen duzuzuk e, bertan ba, Europarlamentari hoietan zuzenean akaso zein beste Baina Euskal Herriaren e, egoera berri honen aurrean zenolako giroa dagoela Europan esango zenuke Hombre, hortan batzuetan konturatu behar gara, ozakit, horitzen dut, behitu e, bueno, izendatu zuten ean e, green Capitalez eta irakurtzen unru rengo egun ean, ez da izan elkorreo edo notizia zerala behar lako pederikoren batez, eta titulara ondian jartzen zuen, no? Europa mira a, a, a vitoria ez, eta green kapital izendatu zuten lako, eta, bueno, pues emean negia zen etxeko niñor gazteiza begira ez, hau da. Euskal Herria nahiko txikia dela, eta derezeki egun egoeran ez, gora bera guztiekin oso zaila da horrelako, horrelako batek naiz eta gu, guretzat, e, ba, oso zein portantea izan, e, Europa maian eta oi hartu izatea. Nabaritzen dena bai da ba, predisposizio beago bat, horrelako ekimen bat antolatzea ez da oikoa. Nezakit lehenago uste behin egin zala horrelako, horrelako zehosea, rohen dela laurte edo, Baina ez egiten egiten horrelako ekimenako zuzaia da, berdeak bezalako talde bat, da, bueno, bada bastante representatiboa eta implikatzea, eta iniziatibaratzea, eta, eta horrelako ekimen bat antoratzea. Horretan, bueno, ikuste horrokorrean positiboki baloratzen dela, kontan hartu behar dela, pues, Europako agendan e, leku txikia daukala, gure herriak duen txikitasunaren adina, eta eta bestela e, behintzate bueno, urratz positibo bat e, abirazten duela. Ya, beraz e, ezin dugu bentsatu estare e, horrelako e, gure, gure kontuak e, Europako agendan daude lagun erokoan estare, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, gure kontuak gure agendan daude, eta eta noizean behin, gainantzekoen agendan agertzen dira. Bara gauza importante bat, e, hemen agendan agertzea egun, egun batean izan da ere, baina baina ez ezin dugu, ezin dugu espero la... Eh, Europako agendaren erdiguneanko kazea Euskal Gataskaren konbondidea. Uh -huh. Hori berezik importantea da, baina Euskal Ununtzat. Eh, beste gai horretara pasako gera onduritzen bat zeizu, eh, Bruselan ere bai ospatuko da eh, urrengo astea, no kerrez banago, eh, nola baiteko kumbre alternatiboa, ez da? Bai, bai. Nikoz da interesgarria delaz, eh, bueno, berez eh, ekimenada urrengo eh, noskireleta larun batean, Leitzen du European Left da eh en Europako eskeralderria, es aterez eropan dode familia politiko nagusiak dira kontserbadoreak, kon la liberalak, sozialdemokratak eta hortik eskerrera, bueno, berdeak, baina bueno, berdeak Europa noretarik dago batzuk eh, corte liberala lukate, besteak eh, aprobat eh, bizaskubiden inguruko inguruko auzietan horren inplikatzen dira, da. Igual euskalaren egiten dugu, ez, ekologismoa eta eskertiaren arteko lotura bat hemen ez oso evidentea, baina berez, eh, en, orain dela gutxi arte zegoen eskerreko eh, alderdiak antolatuko zituen horrelako eh, sari internazional alderdi edo etxegoen egia esan. Familia politikori etxegoen ondo antolatuta. Bereziki, eh, Partido Komunista Sarrak eh, dezagertzen edo indarra joan zirenetik eta bamura hori eta hor utxune bate, bate zan eta en, izango ez dituzte ekimen ekimenazko egiten, de hecho, Europako eskerreko alderdiak ez dauka denbora gilegirik, baina antolatu dute kumbre kontra kumbre bat, beraz da eh Europako parlamentoan egiten dire horlako kumbre txiki batzuk eta orain dago tokatzen da udalerrikoa eta burbat alternativa moduan haurek lan egiten dute, eh, bon, explikatuko zuet pixkat detailean, eh, nola egiten duten lan Europako Parlamentuaren barruan, baina planteatu dute kanpoan egin beharreko ez da bat. Piskat formulatu zein izan daitezken, egungo krisi egoeran eta bereziki ez, alternativa neoliberala indarren dauen honetan, zein izan daitezken alternativak. Eta lehen itxura batean bintzat interesgarria da, Ze, zaiatzen da biltzen, ez bakarrik alderdietako ordezkariak, de hecho alderrietako ordezkariak dira bonbidarnetan azkenak, baizik eta gizarte sektoreak eta sindikatuak biltzen, eh? nola baitere, elkarrekin ez tabaitatzeko zeintzuz zein nahi dezkene eh? atera aterabide alternatibak. <hum>, eta zen olako gaiak jorratuko dira bertan, zen olako probosamenak e egongo dira, nola, nola izango da antolatu agusti hori? Bueno, bereziki, eh, nesta baidaren eh, erdiguneak okatzen da, bueno, lelorokorra da, ez, eh, ze alternatibak daude krizitik ateratzeko eskerik eh, ikuspegitik. Hau da, balago Europa beste modu batean eraikitzerik hori da, galdera nagusia. Eta ondoren gaili dago kienean, bereziki heltzen diote eh, austeritatearen hausiari, eh, ez. Eh? Badiludi ez dagoel alternatibarik horretan, hau da... Eh, egun eskema liberalak planteatzen duen e, e, eredutik kanpo au da, es, ba, liberalizatu espazio publikoak, privatizatu eta, es, espazio publikoari gero eta aterabide guztiego indarreko pizu guztia hoeeman, hortik kanpo e, badagoen e, badagoen e, gausak ezberdin, ezberdin, ezberdin egiterik eta horrak hartzen du horrelako bat, bueno, dira berezikin nagusiak, bat da austeritatearen gauziau Bigarrena austeritatea lotzen dute e, merkatu finantzieroen e, botere, botere gaitasunarekin, hau da, aztartu nahi dituzte kritikoki nola eman diren e, erabakiak erabaki hartzeko mekanismoetan horrelako asaltoak, ez, e, en, merkatu finantzieroen eskutik, eta hori lotu herri erri zubidautzaren e, ideiarekin, ez? Nola poliki-poliki, ba, austeritatearen bidez, finantziazio publikorako iturriak mostuz. Merkatu finantzieroen finantzi eskariei eta ez, men, e, men egin ez ez, unitariako um, kasua dauzo adibide e, nadirazgarria ez, oratek nokanatabat jarri inolako e, kontabilititzetan, inolako e, kontrol mekanizborik gada da, izendatu bat, ustakiko sondonorengatik. Eta nola horrek eragiten duen ez, erritarren zubirautzaren e, e, gaitasunean ez. Oiek dire horrela, e, iru, iru ege, e, nesta beharako iru, iru ege nagusiak. Uhum. Eta gero ere, e, akaso garrantzitsua da ipatzea pixkat, zenolako boterea edo zenolako influentzia duen e, ba ezker mugimendu horrek e, Europako instituzioetan orokorrean? Bai, hauek, haber, Europa, Europako ezkerreko partidoa berez da e, partiduen zare bat. Hau da, osatzen da, edo azten da osatzen, nila bederatzen da laro eta mesortzian, da horreko handela amarka da eta, eta zeo zer, aburwatle nei aipatu lan moduan hor e, nabaritzen delako badagoela alde batetik utxune batez ganei bateko partido komunistek eta erreferentzia e galtzen dute eta bereziki ba sovietatasunaren erorralekin eror, eror krisisakon batean sartzen dire hori ikusten da inbat partido komuniste historikoen e, e, indargabetzean ez ba italiarra eta frantesak eta bar eta aldi ikusten da daudela tendentzia berri batzuk ez ba, mugimendu baen ezker alderdi txikienak oso lotuak En, aldarrik apen demokratiko erradikaletara estrukturas dezentralizatuekin, baina erreferentzia izan irabazten asten direnak. Beresiki herrialde nordikoetatik datorren e tendentzia bat izan da. Orduan, alarobeta ba, meritzien elkartzen dira, beresiki horrela ezagunak direne alderdiak alde batetik e -e, dielinke, e, bon, orduan horren en, ikan entzanosatu dielinke izan PDS, alemaniako, alemaniako esker alderdia elkartzen dira en, eh i par i herrietako gain bat eskeralderdiekin bertan berri dinamalance danimarkako danimarkako alderdi bat azken hauteskundetan nekobait jaso dituena ez bereekin holandako eskeralderdie bat azken hauteskundetan osa nekobait jaso dituena da fundire pentsatzen antolatu behar direla bereain artean Ikusten dute ere, e, ezin dutela egin zoilkiz, e, e, ordezka garretasun txikia duten alderdiak izan da ere, e, aietariko asko parkartu zuten lehenago Europako instituzioetan. Eta ulertzen dute, Europan instituzioak e, lan espazio, lan esparruak direla, ez, ez dute gehienek bat egiten egun gore duarekin, baina ulertzen dute, e, naiz eta kanpoko, kam, instituzioetatik kanpo dagoen logika batean elegitzen den alderdi bat nahi dute, nahi dutela, aldutela e, Europar Parlamentua esparru bezelerabili e, lan lanean eragiteko. Orduan, 2000 eta lauean e, eraik egiten da, eta eta urte horietan aurkezten dute, bono, detxo bizkalen agon, e, largoetan largo emeritzean, aurkezten dute pantalla parlamentari bat, gaur egun, ordezkatzen dutenak, e, guet eta NGL taldeek. Gaukaten pisu erlatiboa da, erlatiboa. En oro korrean, Europako Parlamentuaren, zeizango dira, eguneko, ba, boz bat, horrelako zeo zer, oso talde txikia, txikia da. Baina gila da ere kontrapunta markatzen duen alderdi bat dela. Beintzat, eztabaidetan kontrapunto kritik markatzen duen alderdi bat dela. Eta esan beharra dago, azizenetik, hau da, e, osatu zuten e, pantalla parlamentarioa, hau da, guen jielde taldea, Bertara bildu dira gero beste alderdi batzuk gaur egun esker alderdi handez daudenak, salibide bat da xin fein. Xin fein da NGL-eko NGL NGL kide, baina eza e, Europako esker alderdiko kide. Eta hori, hor barruen doden alderdi batek desenteko xenteko ikus garritasuna edo representatibitatea irabaz dutela azken urteetan. Ba bertan sartu dira, dibidez di elinke, eskerre alemana, gaur egun eskere europararen baitan, ez, referentzia zentral baten alderdia, edo, edo, edo e, partide goz uste dala ez, bertako frantziar estatuan dagoen eskere alderdia. Orduan, e, bueno, bada partidobat nola baitere oraindik ere, e, dana egiteko duena, e, txikia dena, nahiko gaztea egia esan, Baina, beintsat e, momentu honetan, ba, bai instituzioen barruan, zein instituziozatik kanpo e, alderdien esparruari dagokionean eh referentzia markatzen duen eh alderdia, alderdi dela. Menu, mm -hmm. ba badakigu bizka gehiago europako instituzio hoietaz eta eskerreko mugimendua mugimendu, e, e, mugimendu instituzionalaz beintsat eh Europa, ez zerbait gehiago falta zaizun komentatzeko honen inguruan, oier. Beno, ba, igual ariketaren gauzarik interesgarrena dela, eh, joazkoetan ez, es, eh, bereziki esker alderdia eta bere representazio parlamentarioa eh, aldekatzen duzunean, eh, representazio parlamentarioak bisibilitatea ondia dauka ez. Eta bereziki kumbroen gauza garrantzitsua da, eskitu ba, zutu kanpo campo esker alderdiak duen funtzioari loturik agertzen dela. Arte hartzaien zarendari begiratzen maldin badiozu, eh, nagusitzen direneak diraba, herrialde orindetako foro sozialak, eh, transform europeen eh, eragile sozialen, bueno, eh, eragile sozial, eta ikerrelari despazioa, ekonomistak bilduko dira, sindikalistak, mugimendu sozialetak ordezkariak, Orduan eh nare bereziki puntu interesarria hortik horik horik etortzen zaio. Lortzen duela apurbat orekatzea, es lan parlamentariotik kanpo esker alderdiak herri mugimenduekiko eta, es oinarria lan egiten duten eragile egiko lotura eta bereziki beintzat programa ikusi ez bad hitza, e, kasu ontan e, eragile sozialek izango dutela eta apurbat bertan alderdiak dijo gehiago geldiago entzutera eta es horren beste Oi duten moduan hainbest hitze egitera, ez orduan, bueno, ariketa modala interesgarria, interesgarria dirudi eta horregatik zan konpartitu nahi genuen zuekin. <hazurra> eta acaso horrengo batean ba ekarriko dizkiguzu bertan e, ateratako ondorioak, ez? Bai, joango gara, abez ateratzen den eta horrengoan kontatzen dizuet. Zer zer den bertatik. Osa ondoi herba, mi esker gurean egon izanagatik eta horrengoan arte. Ondo zuei, año.